5. Évtizedek óta senki sem tudta, hány ember élt nagy London területén. Annyi migráns özönlött ide a bolygó többi részéről, hogy a túlterhelt, cenzusiroda végül feladta a népszámlálással kapcsolatos próbálkozásokat, az utóbbi 40 évben csak megbecsülni lehetett a lakosság nagyságát. De még a becslés is lehetetlen lett volna a szkennelő drónok nélkül. Sajnos ezek az eszközök sem tudtak végrehajtani minden feladatot. Mivel nem látták, figyelmen kívül hagyták például azokat a trogloditákat, akik a föld alatti vasút alagútjaiban tengődtek, meg a guberálókat, akik az egyre szorosabban egymáshoz kapcsolódó épületek folyosói nettek, aludtak közösültek. A modern technika mindenütt jelen lévő vívmányaitól eltekintve, Belső London az egymáshoz préselődő, a történelmi szempontból fontos helyekre is rátelepedő épületek miatt egyre inkább hasonlított a fallal körülvett ősi városra, a zsúfolt clowloon A hatóságok azon kívül, hogy mindent szabályozni próbáltak és egyre szigorúbb törvényeket hoztak, a további környezet szennyezés megakadályozása érdekében valójában nem sok mindent tehettek. Telente az olvadó hó és az eső miatt olyan vastag sár és mocsokréteg borította be a várost, hogy a puszta közlekedés is veszélyessé vált. A temze szerencsére még visszatartották a folyó jeges áradatát, de egyesek szerint már ezek sem sokáig bírhatták a terhelést. A tavasz elviselhető volt, az ősz fenyegető, a nyár pedig... A nyár mindenkit elzavart, aki megengedhette magának, hogy elhagyja a várost. Az a sok-sok millió ember, akinek erre nem volt módja, kénytelen volt fuldokolni a hűségben, a légkör olyan szennyezett volt, hogy a légzés már nem is egyszerűen veszélyes, hanem halálos tevékenységnek számított. Ehhez a levegőhöz képest a hajdani, sokat átkozott londoni köd és szmog üdének és frissnek tűnt volna. A hatóságok és a tudósok mindenért az elolvadó grönlandi égfalakat tették felelőssé, vagyis azt a víztömeget, amely a golf áramlatot dél irányba, a brit szigetektől a korábbinál jóval távolabb tolta. Az áramlatok megváltozásával Észak-Európában a Dublin és Dánia közötti vonalon, valamint azon túl is átalakultak a tradicionális időjárási mintázatok. A folyamatot nem lehetett se megállítani, se visszafordítani, semmi más nem lehetett tenni, mint végig kínlódni a nyarat, és várni a megváltást hozó őszt, vagy elhagyni ezt a beteg bolygót. Lopé őrmesternek elege lett ebből az egész vergődésből, az időjárás is közrejátszott abban, hogy meghozta a döntést, ami az egész életét megváltoztatta. A hajó biztonsági osztagának vezetője azok közé tartozott, akiket mélységes megkönnyebbüléssel töltött el az a tény, hogy örökre búcsút vehetnek a földnevű bolygótól. Az elszakadást még könnyebbé tette a számára, hogy tudta, az új világon, az origé hatoson a vezetők a bolygó kormányának tagjai közé fog tartozni. Ő lesz a bolygó biztonsági szolgálatának vezetője, és partnere, szerelme, Hallett lesz a helyettese. Valójában nem érdekelték se a címek, se a posztok, a hatalom meg főleg nem. Ő egyszerűen arra vágyott, hogy olyan helyen élje le az életét, ahol nem kell állandóan maszkot használni, ahol belélegezhető a levegő, ahol az vizet nem kell vegyszerekkel kezelni, és tucatszor megszűrni fogyasztás előtt, ahol úgy sétálgathat, hogy nem ütközik állandóan emberekbe, nem kell káromkodó, bűzlő tömegeken keresztül furakodnia. Már nagyon menni akart, úgy érezte, az is késő lenne, ha azonnal indulnának. Sajnos addig nem hagyhatta el a bolygót, amíg nem válik teljessé a biztonsági csapata. A cél már elérhető távolságban volt, már csupán egyetlen megfelelő embert kellett találnia. Ha ő is meg lesz, akkor mindketten elindulhatnak, felmehetnek a hajóra. Úgy gondolta, ha egy kis szerencséje van, akkor már soha többé egyetlen percet sem kell eltöltenie az emberiség bemocskolt, tönkretett, széttört bölcsőjében. A feladat első ránézése nem volt nehéz, jelentkező akad bőven, mivel azonban itt nem pusztán valamelyik telepesi pozícióra kerestek egy megfelelő képesítéssel rendelkező szemét, hanem a rendfenntartó csapatba egy új tagot, a cég még a szokásosnál is igényesebbnek és válogatósabbnak bizonyult. A több ezer jelentkező nagy részét nagyon hamar kiszúrták, de a megmaradt több száz közül lopénak kellett kiválasztani azt az egyet, akit valóban alkalmasnak tart. Hamarosan végzek, gondolta. Már csak egy ember, csak egyet kell találnom. Úgy tervezte, ha megszületik a döntés, azonnal vonatra száll, és vasba, az űrkikötőbe utazik. Nem kell helyet foglalnia. A kovenant biztonsági szolgálatának vezetőjeként a v jutani bármelyik űrsiklójára felszállhatott. A helyiség, amelyben az interjúkat lebonyolította, a cég egyik 80 emeletes irodaházának 40. szintjén volt. Az iroda szűk volt, többé-kevésbé hangszigetelt, ablakokkal nem rendelkezett. Egy középszintű hivatalnok biztosan elborzat volna, ha egy ilyen zárt térbe ültetik be, lopét viszont nem érdekelte ez a részlet. Hozzászokott, hogy a szabadban él, hozzászokott a katonák embert próbáló tábori életéhez. Mindent, ami akár csak emlékeztetett a luxusra, feleslegesnek tartott. Felnőtt életében minden a hivatásáról, vagyis lényegében az életben maradásról szólt. Az a tény, hogy pályafutása során gyakorlatilag nem vesztett el mást, csak a bölcsesség fogát, és azt sem csata közben, sokkal jobban igazolt a harci képességeit, és képzettségét, mint akár egy tuszat kitüntetés. Leütötték, megsebesült, csontja tört, és rengeteg sephej húzódott a testén, de fizikailag és mentálisan is épp maradt. Az olyan emberek esetében, akiknek létre kellett hozniuk egy új kolóniát, ennek a ténynek óriási értéke volt. Ahhoz képest, hogy látszólag azok közé tartozott, akiknek az ereiben legalább annyi tesztoszteron kering, mint vér, meglepően jól bánt az emberekkel. A csatatereken szerzett tapasztalatok és az empátia különös keveréke segítette vezető pozícióba. Ez volt az oka annak, hogy ő interjúztatta a biztonsági csapat utolsó helyére jelentkezőket, ő és nem valami modoros hivatalnok, vagy esetleg egy szteroid függő tiszt. Úgy döntött, a feladat elvégzése során mellőzi az egyenruha viselését, a civil öltözék általában megnyugtatólag hatott az emberekre. Az utolsó interjú azok számára sem lett volna ismeretlen, akik száz évvel korábban jelentkeztek hasonló pozíció betöltésére. A külső helyiségben várakozó pályázók korábban már elvégezték a szükséges írásos és fizikai teszteket, valamennyien áttestek az elsődleges és a másodlagos kihallgatáson, amelyek során egy virtuális személy kérdezgette őket. Már mindegyiküknek csak annyi dolga volt, hogy meggyőzzön egy nyers, de mégis udvarias ex-katonát arról, hogy ő, éppen ő a legalkalmasabb arra, hogy éveket töltsön mély álomban, majd egy új világon, távol az otthonától, a családjától, a múltjától és a vele együtt utazókon kívül minden más embertől részt vegyen egy rendőrségi egység megszervezésében. A körülmények miatt a biztonsági csapat létszáma alacsony volt, de szükség esetén a legénység többi tagja besegíthetett az osztagnak, mivel valamennyien átestek az alapkiképzésen. A komolyabb problémák megoldása a biztonságiakra maradt. Ez azt jelentette, hogy a hajóval, később pedig a kolónia biztonságával kapcsolatos döntéseket végső soron lopénak kellett meghoznia, az ő vállára nehezedett ez a teher. Tisztában volt ezzel, és éppen emiatt határozott úgy, hogy bármennyire is gyűlöli a várost, nem fog kapkodni, annyi időt szán az osztag utolsó tagjának kiválasztására, amennyit kell. Nem feledkezett meg arról, hogy minden parancsnok csak annyira lehet sikeres, mint a terepen dolgozó katonák. Mivel az ő esetében ez a bizonyos terep történetesen sok-sok fényév távolságban volt, nem nyílhatott lehetősége arra, hogy egyszerűen hazazavarja az engedetlen vagy rossz teljesítményt nyújtó embereket. Ebből az következett, hogy szünet nélkül és minden helyzetben meg kellett őrizni a fegyelmet. Mindezeket szem előtt tartva a beosztottja kiválasztásánál gondosan és óvatosan járt el. Korábban is ezt tette, és munkájának eredményeként Ledward... Enkor és Kul cool közlegények már a kovenant fedélzetén voltak, és Hallett irányításával tették a dolgukat. A tervek szerint a biztonsági csapat tagjainak addig kellett aktív szolgálatot teljesíteniük, míg a kovenant elhagyja a föld körüli pályát. Azt követően az osztag és a legénység elfoglalja a helyét a kapszulákban, és a telepesekhez hasonlóan hiperállomba merül. Lopé már alig várta, hogy erre sor kerüljön. Azok számára, akik fizikailag, mentálisan és érzelmileg is felkészültek rá, a mesterséges mély álom felüdülésnek tűnt, mivel közesen volt a valódi munkához. Pénzt keresnek, míg alszanak, jegyezte meg a Villand egyik alkalmazottja. Valójában csak annyiban tévedett, hogy nem az alvók, hanem a rokonaik, a barátaik, a kedvezményezettjeik költhették el a pénzt, amit ők így módon megkerestek. Lopi halk morgással kikapcsolta a monitort, éppen csak belekukkantott az egyik hírműsorba, és lesimította enyhén őszülő szakállát. Engedélyezték a számára, hogy az interjúk között tartson rövid szünetet, aminek során felfrissülhet. Élt a lehetőséggel, bár tudta, nem húzhatja az időt a végtelenségig. Nem is akarta. Biztos volt benne, hamarosan sikerül kiválasztani egyet a pályázók közül. A problémát az jelentette, hogy mindenki, akivel az elmúlt egy hónap során beszélt, valahogy befejezetlennek tűnt. Mindegyiknél talált valamit, ami nem stimmelt. Találkozott kiváló taktikai harcosokkal, akikkel az volt a baja, hogy úgy érezte, előbb lőnek és csak utólag gondolkodnak. Találkozott olyanokkal is, akik elképesztő szakmai előélettel rendelkeztek, de intellektuálisan túlképzettnek tűntek, és találkozott olyan elektronikus harcosokkal is, akik közelharcban egy makákó ellen sem tudnának győzni. A pályázók között sok olyan volt, aki lopénak nem tetsző indokokat sorolt fel arra a kérdésre, hogy miért akarja elhagyni a földet. Megromlott kapcsolatok, haldokló házasság, munkahelyi elégedetlenség, a ronglétrán való feljebb jutás utáni vágy, voltak olyan ex-katonák, akik egyszerűen féltek a civil élettől. Őket Lopé tényleg nem értette. Hát mit gondolnak ezek? Mi egy kolónia lényege, ha nem éppen a civil élet? Sokan rendelkeztek minden tekintetben megfelelő előélettel vagy képzettséggel, de a motivációik rossznak tűntek, vagy éppen kiderült róluk, hogy csupán egy valamihez értenek, más területeken a legkönnyebb feladatot sem lehetne rájuk bízni. Mivel a csapatban már csak egyetlen hely volt, Lopé megengedhette magának, hogy válogatós legyen, de az időfaktor egyre nagyobb súlyként nehezedett rá. Körbefordult a székével és hátradőlt arra a légpárnára, ami megakadályozta, hogy a háta hozzáérjen a háttámlához. Kinézett a szomszédos városzobára nyíló, egy irányban átlátható ovális ablakon. A jelentkezők nem láthatták őt. Ha esetleg valamelyikük felé néz, legfeljebb a monitort bámulhatta volna meg, amelyen az egymást követően megjelenő tájképek valamelyest enyhítették a helyiség sterilen komor hangulatát. A várakozók csoportja első ránézésre érdekesnek tűnt. Fizikailag természetesen valamennyien jó állapotban voltak. A többségük fiatal volt, csak néhány középkorú szemét lehetett felfedezni közöttük. Lopé ezen nem lepődött meg. Az interjúk során minden áldott nap ilyen volt a csoportok összetétele. Eddig azonban még egyetlen olyan embert sem találta jelentkezők között, aki az ő személyes elvárásainak megfelelt volna. A várakozás nem jelentett gondot a számukra, ez egyértelmű volt. Addig sem kellett odakint lenniük, amíg a város egyik legmonumentálisabb épületének belsejében tartózkodtak. A mocskos, smogos, esőáztatta világgal ellentétben a Vélend Jutani toronyháza makulátlanul tiszta volt, a falak között keringetett levegőt alaposan többször is megszűrték. Lopé nem is utasította vissza a jelentkezőket, nem szívesen küldte vissza őket abba a világba ami már nagyon régen nem volt megfelelő tartózkodási hely az emberi lények számára. Már alig várta, hogy visszamehessen a Kovenantra. Hallett is hiányzott neki, de addig itt kellett maradnia, amíg nem végzi el ezt a feladatot, és sosem fogom elvégezni, ha csak halogatom, gondolta. Kissé előredölt. Küldjék be a következő áldozatot! vetette oda a vastag, átlátszó, intelligens szentilid tömnek, amiből az előtt álló íróasztal készült.